بسم الله الرحمن الرحيم وللقصر طرق او دقصر دا, دا پاراسو طرق دي طرق جامد طريق تا سطرقی دي او بیا دلتا پا سلور طرقی مذكور دي سیوانا او پاتش و نور طرقی مشتالا کپنزمو طرقات از میری فصل دا غمخ کتی رشوی دا یا مبتدا خبر معرفی دا غیر طرقات غمخ کتی رشوی دا انداد ومخ کتی رشوی دی سلور دلتا لمبا پای کې دا هټ افطری کې ده فلا او فهلا او بلاکن وغيرها سره مدارې مثال مثالونه پیش کي تعریف د کسر ته شی که باری او حرف سره تعریفو تعریفم اکزور تعریف ته تفسير د اهت انور شهپور یا د اهت فزایده بن شی معنی د کسر د صفت په موصوب او منصوب په صفت تولکسان بدل ته جوړیږي نور تعریفات هغه ځلې دي صرف حروف وبدليږي را بدليږي نو دی ولی دا دا کسر ترکن سترکی دی والمسکور و مسکور چی دی دل تکیر باتن سلور دی وغیر و حالاوات یعنی قد سبک زکر مخیر اولان دی ذکر شوید فالارباتن مسکورتو هاونا سلور مسکورت دی دی منها العاطف یا داغین عاطف تی که قولی که على کسر ہی کسر الموصوبی علی صفت کسر دا موصوب پسفت باندی افرادن کسر دا موصوب پسفت باندی افرادن شاعر لا کاتب زید ان لا ان لا خاطر اگواتیم و اس قصر دم اوصور تی زید پدی شاعران کی رابند اغنی صفت نتاسو آغاز اللہ حبر زینت ترہو لائن چکم دعا صورت پسورت کی کم مقدم وینو اب مقصور ہوئی دل دکی سک مقدم دی زید دعا صورت پسورت کی چکم مقدم وینو اب مقصور ہوئی زید ان شاعر ان لا قاتب ان مطلب دار دی زید مقصور دی شاعران کی رابند اگو ندی اغه صورت ده پرا دغه اشتراک کړي چې مخاتب ده اشتراک کړي چې شهر ده مکاتب ده متوته شهر ده کاتب نه نبی صورت مثال لر کوي او ما کا او مازدن کاتبن بل شاعرن و دې کې اغه ده کایل چې اون کاتب به شاعر ده توته مازدن کاتبن مازدن کاتبن بل شاعرن زید کاتب نه صرف شاعرہ کرابن نه صرف شاعرہ کی اس مثالوں نے دور پر انداغی وجوئی چونکہ انبی کی مصبت مخلیت زیدن شاعر اس بات مخلیت شو اللہ کاتب النبی او دیکن نبی مخلیت شو بالمثال کی مازید ان کاتب انبیت او اس باتو صرف دماغ پر رکھتے ہیں مثل بھی مثالین مثال ورکتو دور مثالوں اولہما اولد دی دورنا الوصف المثبت وصف مثبت تی فی ہی پر مثال کی اولہما اولد دینا ان وصف المصبت فیه ما توفن آلیه مصبت پائیگ ما توفن آلیه شایرون یادی والمنفی او منفی چکم دے ما توفت چکاتے بننے والثانی ادویم بالعاکستے اغیر کے مصبت ما توفتے او منفی چکم دے ما توفن آلیه دے وقلبن او دقل بارمیسال در کئی داخده سوشده فراد شو زیدن قائمون لا قائد ها تا دی قائل لی مخاطبو چه زید اما قائد دی تو ها تا دی قائد نی دی بالکس دی ذکر کو قائم دی او دنه پیده پارا صورت ها دی قائل دی قائم دی انا تا دی ما قائمن بل قائد و او د قلب و مثال چکا دی زید قائمن لا قائد او ما زید قائمن بل قاعد بل قاعد تا كي ما مشبب ليس تا انا دوجدنا قاعد ما بل قاعد فان كل اذا تحقق تنافل وصفين بكسر القلب فيثبت احدهما يكون مشرا بانتفاء الغير وما فايده نفي الغير واثبات المذكور بالطريقه كسر حصر كنت الابيه تنبيه على رد الخطا دا اشكال كايج كلا قلب کې تا د ش لګوله دی چې په دی کې بد تناف د وسپین نه چې تناف د وسپینو په کشته تا قلب کې و زیدون کا مون نو لاظمي چې تا اولا د نهدا لازممه خبره معلومه شو چې ناس نه دی ځکه ولا او نسته جمع کې دی ن اسبات د أحد هما اسبات د أحد سف دا مشعر ده په نپې د ااخرابان دی نو ته په کې ضرور لا کادون دی تعړول تضرورو نشته. نو ده جواب ورکې چې اصل کله خبره کوي ته یې ثابت شبل ثابت دي نه شیدا هوا کی خبره اجتماع د دین دا د محل او مقصود په دی سره په کلام سره تنبیه پر رد خطا د مخاطب باندې په کلام کې مقصود د نه جداد وړ نه داوا جوړ نشي جمع کړي دا خو ظاهر خبره چې جمع کړي نشي او مقصود په کلام کې تنبیه دا عورت کول دي په خطا د مخاطب باندې چې هغه دکې صفت نه تونه دایو صفت دا مقصد نه چې دا جمع کړي نشيده ظاهر خبردار فين قلت اگر جب تو اذا تحقق تنافي الوسبين يحرر لسابد تناوبي الوسبين فقصر القلب كي ف اثبات احدهما دي اثبات ديو يكون مشراا ده خبرداري وركي تنفيذ غير باندي فما فائده في الغير نص فائده شو صراحه نفي الغير او صراحه نفي الغير جاي واثبات المذكور بطريق الحصر او اثبات المذكور بطريق الحصر هذه فائده كنت دير دي جواب كم الفائده في फायदा ذلك على رد الخطا تنبی د برت د خط د مخاطب بانندې زل ماطب ځکه محاتب چې د اعتکه د لااک کې د داککس لري پهیم نهنا ظیر من قاون ځکه کول زمون د ظیر من قاونوه ان دله لنت کوور اگر چې درات کې په نهبي د کوت باندې لاکن نه هو خالي لکن دا خالی د دلا ان المخاطب ا اعتک نه وخه کا ددي خبرې نه خاالې پهدي پلاند د لرک کوې چې د ماطب اعتکد آکسې اوړې پهې د لالتته نه کو په خلات کې جزییت قائم دی او د ماطب سا کې دله چې کاعد دیکن بل دلا دا نه کوې او تا چې وررسهوي لا کادن نو دی سررد راغې دغه په خطبان دی اوس د کثر د موسوب مثال نه ختم شو او د ک سر د ثبت مثال کو و کسېفی ک نو دی کې دی ګن مثالونه نوور کې ح وقام مکان به دبار سره مثالونهغا په خپله باندې برابري گندل د بحسب المقام لفظ وي ففي كسره هاءه كسره صفه على الموصوف پر کسر صفه کی بچاوانی افرادا وقلبا بحسب المقام بطور افراد او بطور قل بحسب المقام په اعتبار د سره د مقام سره مقام نمرات حال مخاطب دی تکه مثال کی تو پر اغا ددی قائل نش شاعر ده شاعر ده عمر دے. ام زید شاعر لا عمر اته دوار قائل له اشتراک قائل له عمر ده او ن زید نو ده نو تابع زین زید شاعر لا عمر نبی اساس شي قلب شګنا چې دا عمر نه زید شاعر لعام بیا قلب ش نو دا کلام وک نو شو. شو. دے دے. دا س شیشو او کچره د دې چې عمر نه او تا زید شاعر مثال نار او ما زیدن شاعر ما بل زید بل زید اوی عمر شاعر دے تو بل زید عمر نرے بل کس نو قلب شو خبرم جیسا انترا رکھا دا مثال ناس شو نو قلب شو دیکھو سرب قلب جوڑی گی دی کبتاقا نہیں جوڑی گی مثال دګم جوړی کیده اشتراک مثال نقل مثال خضر کا اغه وې ته عمر دنو تا ته بل زید عمر نه بل کس نه زید او کاو دواله دي ته ته عمرون لا ما عمرون شاعرن بل زید بلکې زید او دواله تو ته صرف زید دي پداس شو افراط دغه کې یو خبره یاچه ته مخکې کې دو مثال ورکړو د کسر کسر د موصوب له صفتي ځنه او صفت د موصوب ځنه پر کسر د صفت علی الموصوب کې پر کسر صفت کې مخکې جدا جدا مثالونه ورکړو د قلب جدا ورکړ د افراط دی تر کتا سو مخکې خبره ته رشوه تاسو ته آغرز باندې نه وې تنافي د وصفونو شرط پر قلب کې او عدم تنافي شرط تفسګي پر افراط کې عدم تنافي شرط چې دا په اعتقاد کې دواړه جمع او کله کتنافیہ تر ته د جمع کړي نشي دا شرط د هغه بنسب باندې صرف په دک اولنی قسم کې دی په کسر د موصوف کې په صفات باندې ناغره پر مثال نه زکه جدا کتنافیہ لومثال په ګروو ادمی تنافیہ لومثال نه کارو او دل کا په کسر د صفات علالموصوف کې دا شرط موصوفونو کې اصل تنافی دي زه څخه جدا د دې بلو جدا مداس د دای چې کوم د دا شرط په کثرت صفته الموصوف کې نشته دی و چې په مقام په اعتبار سره د دوړو لپاره اپرادو قل لپاره به حزم المقام وي په دې کادې اعتبار د مخاطب وي او جدا جدا مثال لرو چې پروا جو متکره چې په دې کتاب په نسباني تنافي واسپنه ادمي تنافي واسپنه شرطاو نه ده فقلق تنافي په اپرا کې ادمي تنافي شرط نه ده اوس دې دي چې ورپسې عبارت کې یو خبره کوي وجوز ما شاعر د مخکې مثال ته وګوره عمر شاعرن خو کته شاعرن لپستو مخکی کی نه خبر مخکی په جمله کې او مقتدار ورسته کې نه دی داس سیدي ما شاعرن عمرن بل زه مطلب دا کړ چې زه شعر د عمرو ندی کاوه عمر د نو قلب شکویت دواله دی سر په افراط دي کې خبر مخکی کول شي ما شاعرن عمر بل او دا قسم کول شي دا مخکی چې تیر شو ما عمر شاعرن چې مقتدا مخکی کې ما عمر شاعرن بالزيد. پایشب واضح څنګه پوره جمله ده نو په دې جمله کې ته خبر مخ کې کولې شي مقتدار سره کولې شي مقتدار مخ کې خبر دومره ګټ ریکارڈ دي چې په صورت کې د ما عمل کړي ما امرش شاعران او دته کې چې معموله دې لا ګټ ورته د مشابهت د عمل کوي نو عمل یې کمزور دی بیا عمل نکوي بیا به ما امر ما شاعران دومره ریکارڈ صحیح شو و اجوز و جائز دیما شائرون عمرون بتقديم الخبر چی مبتدا او مطلب ام اکا زور دی خبر سرا فیسم دا اما بانده لیکن نهو واجب دا هین این پتکا وخیو رفو الاسمین رفو دا اسمینو العمل سکتا دا ما عمل دا مشابهت دا وجنو کامزور عمل و باطل شو ولما لم یکن فی کسر موصوبی مثال الافراد صالح لیل کلبی لیشترات لعلام التنافی في الافر کتنا پیپی له واسطه خلاف کسر صفات هم دا زړه خبره کوي د بنی کی کسر الموصوب کې د کله مثالونه جدا کړل د افراد او په کسر صفات کې چې کوم دی د دوه یو مثالونه ورکړه نو دوی دې په خپل ځان باندې خپل ګومان باندې آرام نشي سکاکی ته نه ګوري سکاکی د غو شرطونه مرتون نه لګی د افراد د فراده م تنابي او د کند فراده تنافی او دې ده شرط لګي په کسر د موصوف کې دا شرط لګي په کسر د صفت کې نه لګي نو چې کوم کې لګای نو هغه کې جدا جدا مثالونه پېښ یو کې تنافی به کار و افراط قلب کې هغه کې تنافي علامه مثال وړاند او په افراط کې ادم اتنا प्रकारे نه کې ادم اتنا په وړاند او په کسر د صفت کې له پنځ باندې شرط نشته دا پر یو مثال نو دا د دې اعتقاد مطابق د دې د مسلک مطابق ولما لم يكن في كسر الموصوف مثال لبرص صالح للقلب هر كلمه په كسر د موصوف کې مثال لبرص صالح د قلب لپاره لشترا په عدم التنافي ځکه د عدم التنافي شرط کې پس کې ففراد کې وتحقق التنافي د تنافي کې په قلب دا ډيره جمع کېدې نشي انا زعمه کې په ځان نو اور دراړه د قلب لپاره مثالا يتنافي به البستان د قلب راغم مثال لره چې په کې ده واسو یې مدا په د خلاف د كسر صفه معنی فان مثالا واحدا يسلحه للحما ذلك مثال واحد كما يسلحه للحما دي دره پر صلاحيته لري فلما كان كل ما يفله مثالا للحما قل ذلك خبرا قبل درين قسمو شارح پنځ باندې چې د ماتين پنځ باندې چې کوم خوير کسر التعيين نروي شروط كم د خبر د کړه واه كم مثال کسر التعيين دي عدم تنافي غوړ شرط دغه دواړه پکې شرط نه دي نو که ته نو مثال نه قلب نو اغم د تعین لپاره مثال او که چاکه ته عدم دنا پیشر تلکه کې سیفراد نو دا غي مثال نه لري د تعین لپاره ګرځي نه کې مطلق شرط نشته نو کده قلب مثالونه دي او کده افراد مثالونه ني دواله دا غي د لري نو څنګه چې مخکې نو ذکر کړی نو دا اوس دا طریقې طریقې د عتب کې ذکر کوي امید تعیین لپاره مثال نه ذکر نکړو ځکه چې کوم مثالون تیر شو د پاره د چا د دومره قدرې کار دی چې اوی که دومره قدرې کوي مخاطب ما متردد دی ام متردد دی چې شاعر دی کاتب دی او ته عزت شاعرون لا ام کاتبونه تعیین دا کارانږي د متردد دی چې امر شعر دی کزیر شهر ته عمر شهرن بلځه ما عمر شهرن بلځه عمر شهرنه بلګې سره چې کوم مثال دی د دقیقې تیر شو دا مثال له دې په لراواله وي او صرف دمر کډر کارو کې چې مخاطب سواله او ترددت والے نو دې ته خبره ده چې ولما کانو کلم او هر کله چې هر اغه مثال یسلو چې اغه صلاحیت لرم مثالن چې شی مثال لهما د دې دواله د پاره ولما كان كل ما يصلح مثالا لهما هر هر اغشه چهره مثالو د لپاره يصلح اغسه لا هيت لارو مثالا لكثرت تعيين چهره مثال لكثرت تعيين شي نو لم يتعرض لذكره تعرضه نو ذکر دو مثال لكثرت تعيين تا وهكذا في سال الطرق او داكار بده اينده پټول طريقو کې کوي ايفراد مثال به د کل مثال به کوي مثال به نه ور کوي خبر چې مثال ني تعيين لپاره ګرځي شي ودا بوز دی ورا روانه طریقې کوم کوي دویمه متبقى ا ذکر کوي داغه نفي او استثناء نفي او استثناء کله پدې کوم سی پدې یو نه دوشي بل نه اثبات شي نو قصور معنا شي پیدا شي عرب دا استعمالي دا طریقې عرب استعمالي د قصور د لپاره اما من هغه بیا لیست است نه د دې نه بلا مم نه پی استثناءه کله کله تاریخ ام اغه صرف مثالونه پیښ کړي کله کله کله کورستافیکس نه هی په کسر د موصوف کې افرادن په کسر د موصوف علي صفت کې افرادن افراد د فرا ما زیدن الا شاعرن اغه قائل له دې استثناء ده مفروع وهي ذکر کیږي مستثنی منه مقدر ده ما زیدن شیقون الا شاعر عدد قائل له نو شیو تفراط وقلبا او دقد بر مثال مزید الا قائم ا قائله چې قاعده هاته مزید الا قائم وکاسره ما سو پراګزت او د کیمیا دو ساده د دوه متريقه کوم چکم لفظ مخین ابا مقسوم چکم د ما سره متصل وي بند په قیام تجاوز نه وکړي بند په شایرای کی کتابت دو قلب مصال شو و افراد مصال شو و کس او کسر دی صفت یعنی کسر دی صفت علی الموصوب اپرادن و قلبن ما شاعرون الا زیر نو که اغد دی کائل لی چه زید و دی او, عمروم او عمر و مشاعر اشتراک افراد شو او که اغد دی کائل لی چه دی و زیدو ندی که تای ما شاعرون الا زیر شاعری شاعر ایک می صرف زید برا دی نو دا بیسی شو مخاطب تبو تعيين بهر مثال وچب والکل او دا ټول چې دی مثالونه کوي تعيين دی کوي پراد دی یسلو مثالاندا صلاحیت لري په داسه حال کې چې مثال دی شی دا چا د تعيين والتفاوت تفاوت انما هو به حسب الاعتقاد اعتقاد المخاطب په اعتبار د اعتقاد دا. ومنها او منها او درې متریکات د دکه طریقونه انما طریقره سره د انما دی انما کی تفصیل لیکلواره لاؤ المثالونا بیش گئی تاریبو ما غزور لی ککاولی کفی کسر ہی لگا کول ستا په کسر د موصوب و علس صفت افرادن او دیکم یاد او چې ہے چکم دے انما سر نزدین ابا مقصور ہوئی چکم دے انما سر نزدین و سی ابا مقصور ہوئی افراد دا پانمیسان دا رکھئی لگا اغاق قائل دے دے چھ زید ام کاتب دے ام شاعر تو انما زید ام ان کاتب و نیوکی شاعر تجاوز کړي او هغه وای چې شاعر ده ته ان نمازې دمکاتب زید کاتب ده شاعر نه نه غلط شوم غلط ده پرې را سره دې پرات شو او ام کاتب دې ام شاعر ده ته ان نمازې شاعر دې صرف شعر دې کاتب و افراط شو د کند پر مثال د ناپیدو سپنه په کاردا او دقل قلب پر مثال ان نمازې آوی کعید دے او تغییی کنن زید چید دا پا قیام کی را بندے کعیدو نسیشو وفی کس رہا او پا کسر دسفت علی المحصوب کی برادن و قلبن یو مثال سی کی زیدن انما قائم زید زید چکم دے پا دی قیام را بندے نقاط دے قائلو چی قیام ہو نا بلکس رے کعید دے نسو قلب شو صحیح څنګه نه او که هغه د دې قایلو چې زه پم قائم ده انا هغه د دې قایلو 1 منټه تلل شي ډاکټر سره د سفر ته موثوق ته راغورول وقلبا انما قائم زيد کیامرا بنده پزید کدا کیام امر ته زید او کا کی را بنده پدہ کی متجاوز خبره څنګه او زید دوړو کائلو عمر دي تاوت انما قائم زید نذين نسشو كسر ده صفته على الموصوف دي كسر ده صفته ان صفاتنا وفي دليل الايجاز ان انما ولا العاطفه انما يستعملان في الكلام المعتد به لكسر القلب دون الافراط اشار الى سبب الافاده حجده خبر خد دوز یو بل شو شروع کای دا مسلې له تفصيلي ځان پوهه کای یو ان نماز تر صدقسر د پاره یو لا ترشه دا راګه حضرت ویلي شیخ خپل کتاب کې بدالایل الاعجاز کې چې دا دعا لام موثد به چکم بلیغ کلام دې اغه اعتبار ور کول شي اعتماد ته کول شي دا اغه کې استعماليږي د پاره د قصر قلب نه د پاره د افرااد سس سې لا الا او انما دا استعمالي دي پر د قصر قلبه نه ده سره پر دي پر د پر په دې باندې زموږه اشکار علم صحیح ده يا غلط دو دود خبر یوکلی یو وی دا ده بلي غير کی خبر نه کوته بليخ کی خبر اوکلی چې بليخ کی استعمالي دي پر د ص قصر قلبه نه ده افراد حالانکه قران بليخ دي غير بليخ دي بليخ دي مشرکان دیسا قائدو دی شرک قائدو دی اشتراک قائلو, قائلو, قائلو. صحیح شو ایتو خجر پاکوئی انما الہوکم الہو واحد انما الہوکم ستاسو الہ اغبت دی وحدانیت کے رابان دے حقیقی الہ ستاسو پدی وحدانیت کے ناغید دیسا قائلو شیخ دی رو شو افراد سکت قلب شو افراد راضی قائد شرک نئے قائل نو گیا ہو قلب راتا قائد بوتان سرب قائل دے سایشو اخلاق باکټاویچ نستاسو الہ ابوح دانیت کرام نه اید اغه کایلو همرازه تا لګنه نو موږ زین جوړا سره د دې مو تدبیهی کلام کې کوم بلیغ کلام ده په هغه کې نه پاره ده درته استعمال دی چې قرآن کې راغله انما الہکم الہ واحد او دا کلام بخام خدای مشرکان سره وی د مسلمانانو سره کې دی مسلمانانو د وی کایلني اغه کایل د اشتراکو چې سره د اشتراک کایلني او هغه دته داسې کلام اوكي دا افراد افরাদ وکنه او کله یې د عکس کایلو صرف د بوتانیو سره کایلو صرف د زماني کایلو د دهریه تعبیات او ترې نبی اقال والله ولم دی باندې د اشكال ما مخکې تیر رمجیت د تم کړه د ما به کا پی تفصیل کول غوې دا اوس هغه تفصیل زموږ ذهن کې نشته خدای خبره په البته رازي یو خدای خبره هر کله چې هغه خبره کړې چې دا په معتتبی کلام راځي نو اشاره الی سبب الافاده انما القصر دا دیره پاره اوس متن هغه خبره ذکر کړې چې دا په معتتبی کلام کې د پاره د قصر کلب راځي نه دی فراز راځي نو متن ورپسې دا خبره ذکر پې چې دا افاده د قصر ولیکي صحیح شو ناره بیان چونکه امی که مسله لا العطف انما د فائدې د قصر کوي کنه کلام مجر جنوی په كلام معتتبی کوي نوول کای د اوول وجه ذکر کای لته زمونه معنی ما او الا دغه د ما او د الا د یو په د او وجه ذکر کی او سره د الله وجه نه ذکر کی دي نه ما وجه ذکر کی خان یو دلیل بلې دا پېښ کی چې انما د فائدہ د کثر کای ځکه چې د معنی د ما او الا د او ما او الا د سره بار راز کثر د بار راز دا متضمن نه معنی دی لا او الا ادم باور په سی وجه لیکول المفسرین خمدی سر لگی دلی دوی موجب ذکر کی ولیکول النحات سره صحیح شو ولیکول النحات انما لإثبات مایوز کر بادهو ونفی ما سواهو او دوی موجب ذکر کی ولی صحة انفصال زمیر ماهو دری دلائل دا دنیر پارداد پیشکی چې انما دا افادت سر ورکی دا قصر ورکی رون دے دلیل اغداده لتزمونی اغاق شغطه سره خواب مرسر را کافي دلاله اجازه په دلاله اجازه کې دي انما انما انما لا العجب انما استعملان دا مستعملو له شی په کلامه تبربهي کې معربهي کې بلیغ کې له کسر القند کسر القند طرح نه د افরাদ د طرح نه د افরাদ د طرح د خبره کوي چې دحو دلال اجازه ولا خبره مخکجي د لا کوم مثالونه اوس تیر کنه هغه کې د افরাদ لپاره مثالونه تیر شو کنه ختیب کهی چې د اغا دا خبر د د چا د چې دا په کله مت کې راځي نو ختیب کویم ال دله د پاارمیثال په اپاد کې زی کار حالان کې المه الما او چې دی دپاره نه را ځي په کله متبر ک راي ر متبر به کې نه را ځيدونل ااد اشاره اله بال ادده ته سبب د پادده د ان نامما قصر ک سرته چې نامما ادده د ک سر پر خپل کول سره تظمږ دوج د تضمون د إنما ما ولا معنى ده ما أو إلا معنى ما إلا لتزمن يجب أن تزمن أغسطو ده إنما نا ما نا ما إلا لرا واشارة بلبز التزمن او إشارة وغلاب تلفز التزمن سراء إلى أنه ليس بمعنى ما وإلا بالكلاب معنى ده ما او إلا نده چه بالكلاب معنى ده ما أو إلا خدا غير صبر كي طايدة ورقين مترد بفين الفيز نده حتى كان هما گوه كي شی دواړه نه دی په معنا د الا دا تطبیق شي شی شی دواړه ک انه ما لبزان مترادفان شي انما او ما او الا مترادفان شي اس فرق بین يكون ځکه دې دوه خبرو کې فرق دی یو یو شی د یو شی په معنا کې دلی یو یو شی د یو شی په شانتی دلی دواړو کې فرق دی اس فرق ځکه دې فرق ته بنئ يكون فی شی ان معنا شی چې شی په یو شی کې معنا ده شی او ان يكون شی او شی پشان د شی عله اطلاق یو پویشی کې د شی معنا راتللی یو بالکل د شی د شی پشان کې د لیداغه معنا باندې کې د لیدي او بینهما بون بعید د ډول کې سره او بالکل مترادف خدای سره چې وګورئ د الفاظو کې ترکیب دی ما او الا د الفاظ دی او انما سچ دی مفرد لفظ دی د ډول کې فرق دی فییس كلقلامین نو اوسپ تفرب له دا دومه تفری کې چې کله متراود ندی نو داد دا د عدمې تعرا باندې تفری ده د مخکې تراد باې وه ادم ترااد باندې تفر ده فلیسه كللوکام نه هرقللاې هوی ما الله چا کې د سر کېږي او الله نې هوی نهه انما د صی شيه سررهه بذ ک ت سری کوې د پرې خبره باندې الش خو في دلائل الاجاز لجاس په دلان جااسې لم مخلففي فااد وفي تضم ماو الله ب نهو ب خلتي اوجهین هر <تصفح> که چې اختلاې پپادې د قثر کې پیپادې د قسر د انما کې او په متضمن من کېدو د انما کې معنا د ما او الا لره نو ب نه ببي خلسه اوجهین دا په دریو د لایلو سرده خبر سکلا بیان فقال نوویل ل المفسرین المفسرين د وجي کول د مفثرين نه حرم علیکم المته انما حه ما حرام حرم کيدي الله ععلیکم په تاسو بااندې الماته ته مورداره د دی. معنى هو معنى ده ده ما حرم عليكم ندي حرام کرده الله اس يوشي إلا الميتة مگر مردارا وهذا المعنى او ده معنى چه چې ما حرم عليكم إلا الميتة دا. هو المطابقو ده مطابق ته لقراءة الرفع ده قراءة ده رفع الميتة ده رفع ده ميتة سر چه کم کلام كده إنما حرم عليكم الميتة تو. وزن پویاګه د کواشی په حواله باندې صاحب الکواشی په حواله باندې دبا درې کرات په دې آیات کې ذکر کی شو کې رات ذکر کی درې بیا د و قراتو خلاصو حاصل دا چې یو قرات دو قرات د تاسو متن کې راوغه ست لیو قرات انسب شه حرم علیکم المیت او دریم قرات په دې کې درپه شه حرم علیکم المیت نو دی وای چکلتو دا انما په معنا د ما او د الاوال په اغه قرات کې کم قرات کې چې المیته پنسب سره دی سوما کې نثره قرات دی ما او الاوال په کم سره دی دا چې واخل په معنا د او الا نو دا قرات به مناسب ګرځي د اغه قرات سره کم کې چې المیته تو پرفسور دی نو پتہ ولګرچ المتتو والا قرات کې خو حصر دی او د کې به اثر الراضي چې دا په معنا ده ما او الا نو پتہ ولګر کېراتې نو کې د ذات مشرات له د الله تعالی د کېراتو نو متواتر کېراتو نو د کتاب چې یو د په یوا معنا باندې یو بل دی په بل معنا باندې ده شو کې د نشي نو دابا الیوبل سره موافقه کیږي کی چې کم کې داب ا انما بمانه د ما او د الا واخلي نو دابا بلکې رات کې چې په حسر سره المه تو خبر اغا حسر راغلی په مبتدا کې دابا د دا هغه سره الم موافقه کوي چې انما بمانه د د الا واخلي او چې کله دواړه کې رات مطابق په معنا ما د الا اخلی نو ثابت شوه دا خبره چې انما پاید د سور کې د قصور ورکي پاتې شو دوین کې رات اغه ته د تعارض ضرورت نشته صرف دی وی پدې شو بازو د دې دویم <سلم> کې راحتنه په دا غدریم <سلم> کې راټرهسته د مناسبه کې رات مو سره کنه ربي چې دک د کمیاډي ماتنه شارې هو نه صحیح دي بازو هغه دریم کې رات راغسته یاره هغه د اغه سره مطابقت نه دی ماتنه دا سره مطابقت نه دی دی اوسره یاده وکښه سرو سره پوریګه و وضاحت بمکو نو وايي هاغه معنا او دا معنا د حصر په لومبي کې راټکي چې کوم په نصب سره دي د مطابق د دې کې راټ در په سره ځکه هغه کې محصر دي ارفع علميته او تقرير الكلام او تقرير حاصل کرام او تقرير د دې کرام د دې ان بالايات پايات کې سلاس قرائات قرائات درې قرات دي لومبه حرمه حرمه مدني للفائل معروفه معنس بالميت سره د نسب د ميت نه ما حرم عليكم الا انما حرم عليكم الميتته او دم ورفعها او بل فر سره ان ح مع م و در کراتته وخور ما مبي للمفول او خورنه مجهول د مععرف خ المته سرهده. ان ماخورعلكم الميتتهرات انحرم عكم الميتته ان ح عكم الميتتو ان ماخوركم ميتتو. قذا پ تفسيرواشي داې په تفري تفسري کو سجببتته فیر د چېته پیدا کږدي وي. خود دو عالم د داغه دی خجی نو دیوی فعلا القراءة الولا پر مانا دی قراءة الولا بانده ما, ما فی انما دا ما پی انما کی چکم ما دا کافتن دا کافا عن العمل اینا دا. دا عمل نسکی منکی ایز لوکانت موصولتا زکا دا با کافا لی دا بسانی دےوئی قداتم موصولاو آخ لے نو دیا خبر غلطی نو دا بلازمی تو ورتسالے کافا او او ته موصولاو علی مطلب دا شی اناللذی حرم علیکم المہتتا اناللذی اللذی, اللَّذی بسلش او حرم علیکم المہتتا باسش او او او او اے اللذی بموصول شی اناللذی او دا حرم علیکم المہتتا باسشش یو <تصفيق> خودک زمیر کا کار رچا اللذی تراجی هپا کینشتا ا درمو موصول او سلک له نو داخه د ان اسم شو نو خبر کینشتا نو دا بلزمی تور تسالی مای کافه مقوفه علی اذ لو کانت موصوله کدا موصوله شی نو لبکی ان بلا خبرن ان وقات شی بلا خبر او الموصول بلا عائد اماصول البدء بلا وعن الثانيه او بنا بدین کرا دانی موصوله النصر سکم کی مرقود می د غه موصوله نه مومسوله ده غانستان یوتی ب په دو کرا بندې ید بیا محضود د بیا پهک عد نه شته په کې سرې محضود ت د ارتمانه کوي پ خپله ه کوي او باې ت دییر پاستان ی په دوی معې موصولله موصوله د لی کوون ما می ته خبرهعاد د پااره چې ماتهې شي ا دا په ارتفه اواه ک نه د ماې ارتف نه سېږي بیا حه ما مدن پای معرو د میتاتو ګیم کېراته انما حرم علیکمل نه معنا میته وخد حرمات په هیڅ نشته نشي دا میته محرم نه دي محرم الله دی دا محرمه ده او دا په هیڅ کېدنی شي چې په خبر али چې خبر али موددين لا مخک شي په مبتدا کې ابو پورا صلا ګرځي کې بضمير رباس وعلى ثانية موصولتين بنابت دوائم كراتباني موصولتين لأكون الميت تو وشي مهتمار كوهو خبر خبرشي إلا السحر ارتفاع و حاضر كدهو ربما نصحي كي بحرما المبنى للفايل حرما مبنى للفايل والي علامة ماليخ بدا خبره فتا جمحرم الله ده محرما ده والمعنى نمانا بدا شي الذي حرما الله عليكم الذي حرما الله حرما الله عليكم هو الميتة هو پاكده پارده حسر زكرا و زکا دل تک خبرو ماره پشه او مبتدا ماره او ازدن الامير کی تاسو وله چې کله خبر ماره پشي نو خبر مخسورې بچا کې په مبتدا کې نه المای ته خصجه معرفه راګنه نو دا مخسور شوا صرف دا متا الله حرامه کړي متا حرمت کې را بندي ادب عینې د حصر مانا شوا اوس لمبي کرات کې به حصر له چي دوا موافق شي او هاذا او دا ترکیب چې د یفید الکسره دا پیدا کوي د کسر وکيل امامره دا خبره تل شو په تاریخ د مسند کې من ان نحوه المنتلک زیدن وزید ان المنتلک چ دواله ماری پشي یفید حصر الاندلاق دا پیدا د حصر د اندلاق ورکی په زید باندې فایذا کانا انما متضمن معنا ما نه الا هر کله چې انما متضمن معنا دا ما او دا الا نو کانا معنا قرائت العلماء معنا د قرائت اوله ما حرم الله عليكم الا ما نو لو كانت مطابقا للقراءه الثانيه او دک اولنی قرات به مطابق شید قرات ثاني اې ک خسر متضمن ده ان ما دوج نه راغې اوبه د مقدمه او د خبر د ماری فوالی دوج نه راغې نو دواړو کې خسر خسر قرات مطابق شو, ده ده مطابق شو. او دا خبر معلوم شو چې انما ما په معنا ما او د الا راضی كانت مطابقا لکراته ثانيه و الا او کدا س مش لم تكن مطابقه تلحه به مطابقو نشی یو په فائدې د کسره ورکی بل باور نکي لم تكن مطابقتا لها لافادته الکسره زکه ثانویه ثانی کې رات کسره اولنې کسره نو ورکی نو اول بلازمن په دغه ماناله په مراد اس سکا کی اوس دغه خبره کوي چې مراد الله مسکی عمده خبره ده په قرات درپے او د نسب سره اولنې او ثانوی قرات دي بعض درې مغز ته خبره غلط ده عمراض سکا کی مراد سکا کی او د مصنف بکرات نسب ور رفع بکرات د نسب او د نسب سره هی ال قرات الاولى او ثانیه قرات الاولى او ثانیه د ولي حاذا لم يتعرض للاختلاف د دی وجنه اغه په مدن کی اختلاف تعرض نه ذکر کړی اختلاف نه ذکر کړی په لفظ د سکے حرمکه سرب حرمادله او البته بنسبه بر او سره ویلید صحیح کنه بل فی لفظ المتا بلکی اختلاف ذکر کړه په لفظ المتا کې رفع او نصب او نصب نو په تولګه چې اولنې او ثانوی کې را دغه مراد دی و اما عل قرات الثالثه هر چی قرات الثالثه ان یرفع المتا وحرم مبنیا للمفعول نو راي حرم ذکر کړه کته چې یی قرات مرادو نه دی اوسو وعندما القرآن تسأل الاني رب المتاوى خرمان من دير المقفول فهي احتماله لت دا خبر ذكر كيسو درين قرآن كده صرف معنى ذكر كي دا غير پوضحات بنظام كي دا بعض التواهم چه معنى ذكر كي دا بعض التواهم برد كي بعض التزانين دا قرآن تغسطين مطابقت والنا درين قرآن كي ما كدوالا احتمالات كده شي دا ودام احتمال كده شي جدا ما هي كافة وكوبة شي نو مطلب بدا شي ما حر ما عليكم إلا الم ما کا پښی کنه نو چې ما کا پښی نو دا فلم عملو کی کنه صحیح شو دا وسو کی ان حرم علیکم ان حرم علیکم المیتۃ ان حرم علیکم المیتۃ داسن کې دی شي او دا حصر تر ما حرم علیکم الا المیتۃ او دا احتمال لري چې دا موصوله شي ان الذی بش بیا نه ان لې خورې مععلیکم ول میتهته خبررم د انله ندل ته کې به ان پهپل عمل باندې پاتې شي او دا یو کرات بم د حصر پای د ور ک دا او کرا بم د حصر پای څنګه چې اوولنی او س سانووي وررک چې ه هر کله ته ماسهالې مع کرات سال ساان رافل می ما ب مبور په می احتمالله کوونه کافتن چې ماې کافه شي ای ما حرم علیکم المحتتو و ان او دا احتمال ام ان تکونا موصولتون چرا ماری موصولشی موصولشی ای ای این نلذی حرم علیکم هو المحتتو و او موصول والی تی شي ورکولشی و او موصول والی تی ترجیو ورکولشی ببکعی اننا عملتا صورت کی ان عمل گردیو علاهم و هوا سلوها اصل پدی کی عمل دی نو دا کرا تراجح دیک و بعض ام باجو توهم کړی دا ان مراد سکاکی والمصنف چې مراد سکاکی او د مصنف بکرات رفع حاصل قراته الثالثه به هاغه احتمال قراته الثالثه په دې احتمال باندې دیکم حصر ده, ده نه داغه مطلب دا نو دی چې د لمبری قرات کې حصر والے معنی اخلی چې ام موافق شي د قرات در سره یعنی قراته الثالثه سره نو دی وای چوز دې سو کی نو طالب اوهما بیا دوه مطالبه کړي دا به بازو مطالبه کړي طالب طالبات نمازی دا طریق زمير راجه دے دے بازو تا فطالبا دکب بازو خلکو مطالبه کړه او هما د سکاکی دمسانيبنا بسبب پرسبب د اي پي اختيار كون همام او سلطن ته دو د دي کی موسولا مع ان الزجاج سره د دي ن زجاج اختيار ها اختيار انها کافتن اغه اختیار کړه د خبره چا کافتا دي لغزان په کده دی په خلاصه صالیس قرات کې دوی د مایکافم کېده شي په صورت کې لا د حصر فائدہ نوار کړي او او ورکه د حصر پیدا ورکړي لگا او موصولن کېږي د موصوله په صورت کې د حصر پیدا ګني تور شو ندی دا خبره کړل ده چې په قراتې سالیسه کې دا ما موصوله شي د حصر پیدا ورکړي نو د سکا مطلب دا او د مصنف چې اول قرات مطابق شي د دې سالیسه را او 40 په کم صورت کې چې دا موصوله شي 40 دا ما سوالی موصوله نو دې بیا طرحه اشکال کړه د دې چې څه بدلته کېوم ما موصوله شي کېږي ان کا پسه کېږي نو دا هغه باندې دا اشکال کړه چې تا ول موصول اخلی سره ده حالان علایکه زجاج دا ور کړل چې رسول کاف دا نو بیا دا هغه نه د مطالبه مکر دا تغیر اشکال مکر چې پیا ته دوه احتمالات شي کېږي تر دغه احتمال د ددي د مطالبهغلله ده هغوی دکررات مرات نه دی نوکه د کرات بیا دوی احتمال شي ی احتمال کې او هغه کرات ول سره مطابق را ځ نو بیا د مطالبه کار د سره دکررات سر مادو نه د کرات سانانی مراد ده صحیح شو بعض تو هم کلی دی چې مرات د سککیو د مص په کرات درې سره دا کرات نو پهاله به هما بیا دوالو مطالبه کړی ده په سبب کې په سبب دغه ش ک اغه سبب وختري چې اختیار کړي د هغوی کاو نو ح مسئولتا کې دلته موصوله سره د زجاج چې د اختیار ان حق پتون هغه دا ورکلې در سره کافلا ولي کاول نو حاته اثبات مایوس کرو بعده و ان فی ما سو احد د دلیل نو حد دا کار کئ نو دا خبره کړي دا چې انما ما د دې د پاره دا چې د دې ما بعد ثابتول شي صحیح شو د چار بار ثابتول شي د دې د مبات ثابتول شي د اغه چاره پر د دې د مبات نه چی باد کی وی د دې د مبات ثابتول شي د اغه چاره پر د دې د مبات نه چی باد کی دویم نمبر وی څه مطلب ان نماز القائمن نو ان نماز ان نماز سره رستول او د زید مبات شه کائم نو نو هات دا ویلی د انما د مبات شه د اغه چاره پر ثابتول شي کوم رستو ذکر کول شي ان کائمن پر ان نمازن کرون زید قیام او د نفي د ماسيواله لپاره د نفي دو ماسيواله لپاره زید خود دې لپاره کیام د دې زید د لپاره ثابته او د نور نه سکي د ماسيواله نفي کیږي د په پخله مثال لرګي نو کیام د دې ثابته د نور کیام نفي کی ولي قول النحات انما للاثبات قول النحات د دې دوه مو دوه دلیل دري چې انما اثبات د ما د هغه شي کوي یوز کرو بعده له اثبات مایوز کرو ثابت ای هغه شي چې د دې نه بعد کې ذکر کول شي ونه فی ما سباحه نبي د سکي اے سیوا مایوس کوو بعد هو اننه پی دا هغه شي چې یوس کوو بعد هو چې هغه سکول شي ماړی بار ټولګي تا سوچ کې سمسل رااله وله کول نه حته د وځي د کول نه حته نه انما انما جي د اثبات مایوس کوو پرده اثبات د ا حکم دا یوز کرو بعد هچ دین ارستو ذکر کول شي ونقي ما او دنقي د ما ثواب د اغه شي لپاره یوز کرو بعد هچ ذکر کول شي اما فی کسر هر چی په کسر د موصوف کړي ان ما زیدن قائمن ندی کی کسر د موصوف تر زید په اول اثبات دا د کیام د زید د ما د ی کو عود و نهوی و اما بکسره صفته هر کسر ده صفته انما يقوم زيد فهل اثبات کی یا نه دقیق کومه به نمانه ورسته کنه نو کسر ده صفته کنه فهل اثبات کی یا نه ده, ده, ده بعد پر اثبات دقیق زده او ده نبی ما سیوا ده کیان ده عمر ده او ده بکر وایرهما انما يقوم کی کومرسته نو کسر ده صفته او ده مقبل کی انما زيد قائم نو کسر ده شو منصوب شو تم شو تا ته په وخت دی نه انت متای نه ولې زه نه دی د دې نه دروڅه ولې دلیل ولې صحه انفسال الزمير او درم داده چې صحیح د انفسال د زمير معبوده انما سره انما سره زمير منفصل <سؤال> راځي د فعل نه جدا کی کله چې د سرخوا کې په لشه دا د فعل من فسل کی دا دلیل د دې خبره دی, خبر دی چې دا د دا قصر د دا دې پایده لپاره ورنہ اصل په بحثه د په نذیر نشي جوړه کوله اصل په انفسال او اتصال کې اتصال دی او انفسال چې کول شي دا د وجد تعذر نه کوي شي تعذر دلته کې درې چې دلته کې مقصود د حصول د معنا دو قصر او قصر نه سيږي مگر په انفصال د ضمير سره ما يقوم الا انا صحیح ده دلیل شي أو ضمن الذمائر الضمائر لصحة انكسار الذمير صحة انكسار الذمير الذمير سعيد متصل كل معهود ديسرا أما انما نحن يقوم انا فإن الانكسار انكسار الذي انما ده حجاز عند تعذر الاتصال ولا تعذر هنا دلت تعذر نشته الا يكون المانى مجرد يده يقوم الا انا فيكون بين الضمير فصل فصل كده غلط نواكيش ده عامل فصل انفصل لعرزند پردو یا عرز لک حسر و غیره دل تک حسر مقصود ده ثم استشهد با استشهاد او دلیل ترکو على صحه ذلک الانفصال بصحت الانفصال سرا به بیت من ہوا بشر د اغه چاباندی ممن یستشهد بشعری کی راغه په شعر باندې استدلال کولی شی و لهذا سرحه او د دو طریدهغه په نوم صراحت مو کو چاخه خو شاعر نه د تقال قال الفرزدق فرزدق وی لیشارن انا زائد الحامز ذمار و انما او انا الزايد الحامز ذماره وانما يضافوا ان احسابهم انا او مثلي دا شعر دی صحیح او لاول لفظ وزهات کې الفاظ وزهات ته ضرورت نشته بس ټیم نه وخت د ګوره ودا رایس چې د نور انا زايدو زايد چې د زود نه لید زود څه ډول وو تارت شاله لته ویل کیږي نزه شړون کېم دی وای ال حاني هی وضاحت کوون کېم ال ذماره د وادو د عهد ای وفي الاساس اساس نیو کتاب د لغت ريګي دي او هو الحامي الذماره ا اذا حمى ما لو لم يحمه لين وعنفا فحمى الذمار کسټويليکي حامي الذمار چره د شي اغه حفاظت کوي کچره دایي حفاظت اونکړي شند خلک ملامت کوي او په د سختی کې وخی چره شي حفاظت دیوله او نکونه حامي الذمار داسټويليکي والحامي الذمار اذا حمى ما لو لم يحمه لیما علیه کچره پازتون کی لیما علیه ده ملامت کوي شی او نه پر په د سختي کول شي او دا ماخوذ ده چانه وی چب من حماهو وحریمه دا ماخوذ ده من حماهو سن حمیه من حماهو دا حماهو نه ماخوذ ماخوذ ده حماهو وحریمه تینس شی حریمه تہہ د لفظ د کسره حریم لفظ دی ها جی خام من دا د د حمانه ماخذ د یو منیټر د ما بیان ده اذا حمیمه هر کله چې ده حفاظت اونکي مال ولم يحمي اذا حمیمه هر کله چې ده حفاظت کوکي ماده اغشه لو لم يحمي که حفاظت نه وکړي فذكلت كده ما ده انا اذا حميما هركل جي حفاظت كده اغشنه من حماه وحريمه جاء حماله تراغد وحريمه خله حريم له حريم جكم علاقه به جوي وغيره غير بل جبهه بيزي وغيرنا شي راوسته هذا ما بيان وانما يضاف وان احسابهم او يكنن د پنشي كوليه د احساب د قوم انا او مسلم مگر صرف زو د حصر مانه توکل غرا انما يضاف د مضافات شهر ودار بند ده حساب د قوم نه انا پماکه او مسلیه پمسلو زماته لما کن عرضه استشاره دلیل ذکر کی هر کچې شاعر عرض دا او خصص المدافع چې د مدافع تخصیصو کی للمدافع انه د مدافعنه نه قوم نه د مدافع تخصیصو کی صحیح جو د خاص کلو فصل الضمیر عاملی دا انا زميري جدا کو د یدا پیاونه ف له ظره زمینیر جو کاام د امخ پهله وخره اورو لا قاله ځکه چېې دولو وه ان نهما او داپ ان اخصابیم ل ساار مانا ان یدا اقصابیم لا اخصاب غیرې هم لکه دا مانا اور راتلا دے دا دا او راله چې د مطاپات کوي د خپل کوم د حساب او دبل بل چاغینکی حالان کې بلته د د دا, دا مخصود نهدي د مقصود دا دی چې ز مدابات کوون کې بل چوکنیشته کا د کوم دی او که کوم نو بیا خو دک کمانه راغلی و چې د مدافات کوي صحیح شو خدا مانا نرات لا چې د بلک نه کوئ او که کو نه کوي حالان کې د ویللو چې مداافات صرف زکول شم یا زما پهمثل د کوونو مدافات بلسو کول نشي نو بیا دک کاه سره نرات ځ چې سر د خپل کو مدافات کوي ده نه کو حالانې د مخصود دا, دا نه يز لو اخر قال او دويله او دابي ان حسابهم لسار المعنى انه يذاب حصر بناء ولا عن احساب غيرهم صحيح وهو او د معنى مقصود نو مقصد معنا دارت چي مضافات پما کی رابنده کد حقكم دوکل د پما کی نو درید پر ان مارس تو كلا چي د پري مضافات ور شي مضافات پد کی رابند ولا يجوز ان يقال انه محمول على الضروره سبب دا اوس یو مشکل کوم کی پیشقال کړل دي چدا حستا اسی او خبره دا چې ان نما دلته د حصر د معنی لپاره جدا شوه دا ان جدا شوه دا سره لپاره دا, دا, دا ان يقوم اناده یو دا په او فعل نه جدا شوه د حصر د لپاره دسته اسی خبره دا د خبر وزن د شعر د برابرولو کار شوه دا دا جواب ورکي نه دا خبرهغلته ده ولا جوو ممکنه نه ده ان یقاله چې او شي نه چې و شي ان محمول على ضرورتې چې دا محمول په سبانې ځکهمون جواب بررکولي انکان ص ان کاه ان او دا پ اصاب هم ا ان يكونونه ا تا کدون لکه ضررو تشرریلو پاه جو کې ان دکتهسی او دا پیودې ویل شي دا ودا پیو کې ان زبیر راځي کنه او دا زموږ انا دی ورته تاکي چې سی ضرورت دی وزن شیری چې ته حمله دی راټومې بل جواب کو د تورې د وزن شیر برابرول لپاره خبره صحیح و را به خپل راولوا و او انا به ورولو او چې دلته سی غمه دل را نه و کو انا کو نو پته ولګیږي چې وزن برابرول لپاره تاکي سرمکار کړي شو خو نه کو او بالکل صحیح ہے بدل کړه نو حصر مقصود ده صحیح شو لکه نو کان یصح انما ادافع حسابهم انا ان يكون ان التاكید ذا جرم اعتراضی کړه د هغه اعتراض جواب عمر او لیست ما موصوله و انا خبرها اذ لا ضرورت بالعدل عن لفظ ما الى لفظ ما الى عن لفظ ما من الى لفظ ما چا ولدی دا شي دا امد موصوله دا انما د اودا فرض حس الرازي دا ان د اودا ما موصوله دا ان الذي يداعو ان احساب انه مثلي نشتا د واسبته نشوه شي انما د فرض حس الرازي زكرل ته ما ما يراله دلتا اصل کې بیا من پکارو ذکرسته ان په محمول لګنه خبر ولاسب د انا او مثلي نه بیا داسي پکارو ان من يدافع انا او نو بیا ه قانون داو او تقاضا دا کوي چې من راوړوي زکه تفریپ دې چا کوي ذوي العقول کې د انا او د مثلي کې ذوي العقول ذوي العقول پرمن استعمالي بیا عدول څه کو چې عدول کړه دې نو پته ولګې د ما موصوله نه ده, ده انما ده شو او ما موصولتن سو او ما را کوزه کی ترایونی کی وانه خبر غا چانه د هغه خبر شي از لا ضرورت از ک بیا ضرورت نو په عدول <سؤال> کول کې د لفظ من چاده لفظ ماتا بیا بھارت بل شان پکارو او ثابت پښو دا خبره چې دا زمير دلته جدا شي لري مودا د دې د پره جدا شې چې حصر پیدا شي انو ثابت پښو سره دا خبره چې انما پیدا د سرګۍ د قصره دروړول بللونه دا خبره ثابت پښو بس ས <laughs> ས